Köszöntöm nagy szeretettel Makrai Balást, aki a Debreceni Labdarúgó Akadémia ügyvezetője, egyébként két fiúgyermek boldog édesapja. Pál László, igen. Egész jó hangulatban történt már itt a stúdióba érkezés, Egyes. és Pál László aki ugyancsak két gyermek édesapja, és a Debreceni nagy Stadion üzemeltető Kft. ügyvezetője, továbbá a Debreceni Campus közhasznú nonprofit profit Kfc nek is az ügyvezetője. Az egyik. Másik ügyvezetője már vendégünk volt néhány hirtel, ezelőtt Miklós Völgyi Péter személyében. Harmadik vendégünk egy lánygyermek édesapjaként, Moszi nagyon Sokan így ismerhetnek. Egyébként Cifrasándor a tisztességes neve, de majd esetleg a műsor során arra is szólt ejtünk, hogy vagyis lett értem Moszi. Vagy Nöke. kezdjük ezzel? Jó. akkor. Jó, oké. Okay. Csak akkor fedjük fel, fel a adatokat. A, fel a titkot. Akár. Az igazság, hogy én ugye születtem, ahogy mondta Sándorként, és akkoriban, amikor én elkezdtem a zenével foglalkozni, akkor még nem, nem ennyi kiló voltam. Hát hogy mondjuk ennek a. Ez hát, top, ha nem is topik, a Most várjál, a Muszi, Nem is, is a feled, de azért. Ez a Moszi, ez egyébként a Moszkitóból jön. Hogy a szúnyog, szúnyog voltam így, meg úgy, és akkor a Axel akkor még a kerozint csináltuk, és akkor Axel akkori barátnél kitalálta, hogy nekem ezt a művészetet, hogy hát legyek én akkor, mivel hogy mindenki szúnyognak hív, akkor legyek moszkitó. De, de, de ez a moszkító ez ilyen. És, rád, eh, igen. és aztán ebből így már ugye csiszolódott, kristályosodott Aha. a dolog, és így lettem Moszi most már nagyon sok embernek egyébként. Meg nagyon furcsa, de hogyha egy társaságban valakit mondjuk sanyíznak, vagy van a társaság, egy másik Sándor, mm -hmm. és akkor soha így, meg hogy oda se figyelek. Tehát, <laughs> nagyon, nagyon Hát. egyáltalán nem veszem magamra. Meg a másik az, hogy az összes platformon, ahol én, a nevem megjelenik, ott mindenütt moszi van. Uh -huh. Hogy keverte, masterelte mit felvételeket csináltam. Egyébként ugyan, hogy a zenei stúdiónak. Igen igen, a igen, igen, igen, igen, igen. Most már lassan tíz éve uh -huh. működtettünk Debrecenben a zenei stúdiót, és hál' Istennek nagy sikerrel, meg jó produkciókat tudunk adni így a zeneiparnak. És most a igénye nélkül nyilván Kovaszki, meg a Vega, akkor tankcsapdával dolgoztunk sokáig, meg Karmapirintől kezdve ilyen kisebb zenekarok is vannak, meg egyéb más zenei produkciók is, ugye feleségem is énekel, az ő lemezeit is ott készítjük, úgyhogy igazából így nagyon teljes az életünk, meg teljes a dolog, de így visszatérve a névre, tehát a eredete az innen van. Nektek volt Bece nevettek? Balázs, Laci, Laca, mert hogyha hát, nekünk Laca. Van, Laca. Ilyen, ennyi. ennyi? Le, lebuktam Laca. Laca vo papa. Volt most. egyébként, mert úgy szokás általános iskolában, középiskolában egymást más módon is becézni. Én voltam fele akkora, mint most de, én, de nem, nem, nem lettem más. Balázs vagyok, néha Bala volt régen, de nem, nem jellemző. És gyerekek hogy szólítanak benneteket? Annyira Ez is egy érdekes lehet. családonként annyira változik. Igen, hogy... nálunk, bocsánat, Igen? nálunk van a, a lányom kitalált ezt, hogy sanyez. de azt tudom, hogy csak Aha. akkor mondja, hogyha valamit akart ő. figyel figyelj, Sanyesz, és akkor kacérkodik a csaj ezzel, de egyébként ő engem például apának hív, de hogyha haragszik hm. rám, akkor meg tehát azt tudom, hogy akkor van mi gond van, hogy no. homoszi. Nekem a Sany ez ilyen Sanyes. különleges uh -huh. Gyerek. Márunk a nagyobbik fiam már faternak szólít, a, a kicsi még apa. No. Tehát, tehát még szerintem két év, és akkor, akkor uh -huh. az előbbi lesz. jó tehát értem. Én csak apa vagyok, és nagyon ritkán apuci. Mikor vagy apuci? Hát nyilván ez egy. Amikor. amikor. Új az apamonta.hu egy olyan műsor, ami kapcsán mi szeretnénk különböző történeteket előbányászni, amelyek esetlegesen a ti szüleitek, nagyszüleitek életében voltak és elmesélték nektek, illetve az is jelen lenne ennek a műsornak, hogy a ti megélt apaságotok mögé kukkantson egy kicsit. Ugye itt természetesen férfiak ülnek jelen, az édesapák férfiak, és más módon közelítenek sokszor családon belül is hogy viszonyulnak a gyerekekhez. Tehát a műsornak ez is célja lenne, csak azért vetítem előre, hogy nyugodtan gondolkodhattok olyan történeteken, amelyek beugranak a fejetekben, amelyek érdekesek lehetnek a hallgatóknak, vagy számotokra is adtak valami életutat. Amivel én gondoltam kezdeni ezt a beszélgetést, az egy olyan idézet, amelyet azt hiszem, hogy Laca tőled olvastam valahol, azt mondtad, itt ugye a Felkonfban hallhatták a hallgatók, hogy tehát mind a hármódoknak van némi köze a sporthoz is, a művészethez, a kultúrához, a zenéhez, de ennek majd még egy kicsit a mélyírásunk. Ugye azt mondtad valamikor, hogy minden meccs ajándék. <gül> és amikor ezt olvastam, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen az életben mennyi meccset megvívunk, lejátszunk. Átvitt értelemben sport a pályán is, az öltözőben is, és ugye ez családon belül is így van, hogy számotokra egyébként maga a meccs az a küzdelem, vita, akármilyen kimenettől ő, az tulajdonképpen mit jelent. Úgyhogy kezdjük már egy kicsit a beszélgetést ezzel, hogy mi is a ti felfogásatokban maga a meccs. Mondhatjuk meccsnek, de egyébként ezt, ezt azért ki kell, hogy egészítsem, mert ugye én Miskolc vagyok. Ezt. Így van jó néhányan tudják rólam, és úgy uh, diós Györbe ez egy mondás volt régen, hogy minden megy sajándék, szóval ez lehet hogy, lehet, hogy nem az a saját tollam, de, de ezt van. szívesen átvettem, és, és ez azonosulok már. Hát én, ha egy picit távolíthatok ettől, akkor azt szoktam mondani, többször mondtam már sok embernek, hogy lehet, hogy az élet célja az, hogy nem is apa, hanem hogy jó nagyapa legyen valaki. Mert hogyha belegondolunk, akkor ahhoz, hogy nagyapa legyen valaki, jó nagyapa legyen valaki, Igen. mennyi mindennek kell teljesülni. Ez, hogy ugye legyen egy kapcsolatod, amiből születik gyermek, legyen olyan a a gyermekkel. Éld meg azt, hogy te egészségben, szellemi frissességben fizikailag a nápotban legyél, hogy tudjál hasznára lenni majd az unokádnak. Tudjál átadni mindenféle dolgot az unokádnak. Ennek nyilván előféte, hogy az unokád megtalálja, illetve bocsánat, a gyermeket megtalálja, a lendő pálját, akit gyermeket vele, stb. Stb. Stb. stb. Tehát, hogy mennyire sok meccs, ha már itt mm. járunk, amit mindent meg kell nyerni hogy is le kell játszani, aztán vannak nyilván verességek ebbe, de a vége csak lehet, hogy ez hogy jó nagyapának lenni, nyilván őknél jó nagymamának lenni, de tényleg sokszor gondolom így, hogy lehet ez a bajnokság, nem? Igen, az élet ligája. Fel, valamiféle játszunk, fel, feljátszuk abban a rendszerben. Felmenő Úgyhogy próbálok erre játszani. Volt neked ilyen mintat? Tehát a te nagyapád dalvaló nagy, viszony? Abszolút. Nagy, nagyon. Hát egyik vonalon igen, igen? tehát a másik vonalon soha már elveszítettük a nagyapám pámod, de a másik vonalon abszolút én, én nagyon sok időt töltöttem velük, és ezt a, a fajta mintát, és itt a mintafontossága uh -huh. megint csak ugye ennél a témánál elkörülhetetlen, hogy milyen sokat számít hogy ki milyen mintával érkezik a bajnokságba, uh -huh. és uh -huh. én azt gondolom, hogy az így én, így? én nagyszüleimtől nagyon sokat kaptam, igen, és akkor lehet, hogy ez, uh -huh. ez is, az is fáj, nyilván szüleimtől is, persze. Ö, érdekes felvetés ez Lacától, és azért passzolnám át a labdát most Balázsnak, oh, igen. mert ne. <laughs> hó, ez, ez, már, micsoda, ez, ez, ez <laughs> már egy all <gória> Mert én magam is ismerem Balázs édesapját, sőt ugye két fiad van, és a ti életetekben a nagyapa egy olyan példakép akár, ha lehet ilyet mondani, aki nem csak, mint nagyapa, tette a te gyerekeidnek, de neked is adott valami olyan életutat, vagy kijelölt számodra valamit talán. Hát persze, azért a, ugye sokszor mondják azt, hogy a fiúk az édesanyjukhoz vonzódnak, jobban a lányok meg az apjukhoz. Nálunk ez volt részben igaz, de azért az apa-fiú kapcsolat az mai napig, én úgy gondolom, hogy erős és a maga mógyán a működik. Még akkor is, hogyha Ugye édesapám érsportoló volt, meg utána edző volt, és a sport valahol mozgott, tehát azért az élsportolóknak, az edzőknek nincsen egy ezt azért tudja, hova tenni mindenki, és azért azt mondom, hogy nem volt annyi idő talán együtt, mint amennyit ő is szeretett volna, vagy a tök ideális lehetett volna. De ettől függetlenül, ugye a meccs az nekünk ünnep is volt, mert ugye amikor neki meccse volt, akkor mi, amikor tudtunk, még kicsikén mentünk, akkor talán, amikor nagyobbak, akkor edző volt, akkor is mentünk, és akkor ez egy plusz időtöltés volt, hanem is teljes még be, de arról is lehetett beszélni, meg abból is azért sportsog mindenre megtanít, és az apafiú kapcsolatban is ráerősített. Fontos szerinted az, hogy milyen minőségében van ott jelen, hiszen most az előbb azt mondtad, hogy talán nem tudott eleget lenni. Veletek noha ott volt ő, csak nem feltétlenül úgy, ahogy egy úgymond hagyományos apuka, hogy hazamegy, és akkor elképzel, hogy játszik otthon a gyerekével, vagy ide viszi, oda viszi, hanem más módon. De mégiscsak ott volt, tehát ott volt. Én, én, én csak az időre gondoltam, ott volt a mai napig itt uh -huh. van. Az, hogy a fia most egy másik sportágat tűznek, és ez nem a foci? hanem nem kosárlabda, azt ő mennyire fogadta el nagyapaként, aki végül is a DVSC-ben teszi most is még a dolgát? Hát az a lényeg, hogy egészségesek legyenek, meg mozogjanak uh -huh. sportoljanak. Én sem világéletemben fociztam, mert egy egész hosszú időszakot töltöttem a teniszpályán. Igazából ott nőttem föl, aztán ugyanazon a pályán kezdtem el majd focizni is. Tehát a lényeg az, hogy sportoljanak. Uh -huh. Ügyes mind a kettő, a focit is szeretik, de igazából ő unokákként szereti őket, nem kosarasként vagy, vagy focbalistaként. Aztán még fontosabb. Most Nálhatok, hogy én ezt a, ez a visszakanyarodnék itt egy picit az elejére, és azzal kezdeném, gyere, gyere. hogy, hogy, gyere. Ö, hogy ez, a, ez a meccs, meg hogy, hogy az ember ugye az egész életet, hogy mondta, az említetted, hogy a, az egész élet tényleg egy olyan, meg ahogy a generációk mennek végül az egy olyan dolog, ami nagyon szép és nehéz meccs, de, de én azért ezt a mindennapokra is levetíteném, tehát nekem például nagyon fontos az, hogy az nagy meccsen belül egy csomó ilyen kis elejtező van, ami, vagy ami hozzájárul ahhoz, hogy aztán milyen a végkimenete, el, vagy egyáltalán, hogy az egésznek milyen íve van már az ember életének, meg a gyerekei életének. De hogy ezek az apró dolgok, hogy mit tudom én, veszünk egy hétfő délután, mit tudom én, a gyerekkel le kell ülni, apa, nem értem ezt a Jó, akkor vita van. Nem úgy kell megcsinálni az órán, nem így mutatta a tanár néni a Matek példát. <gül> És akkor ezek a kis apró dolgok, az apró kis súrlódások, meg mindezek olyan szépen hozzájárulnak ahhoz, hogy mondjuk eljön a péntek, mondjuk van nálunk anya dolgozni. Mondjuk ez egy ilyen furcsa. Ide, ide, <gül> jön, jön ide. Igen, ide, ide. ide. <gül> hogy igen, anya elmegy dolgozni, mondjuk én ott vagyok, vagy köz akkor ó, apa, most nem szeretnék menni, most szeretnék menni. Tehát megy hogy az az az, ez megy az és ugye az ember eljut a hétvégére, és addigra annyi ilyen sok is apró dolgot kell megnyernie, vagy éppen elveszítenie, pont annak érdekében, hogy előre haladjon valami. Mert ugye nem csak nyerni kell tudni, veszíteni is, főleg ezekben a dolgokban. Hát nyilván most a szakmai dolog, ott nem jó veszíteni. Tehát, hogyha valaki valami szakmai dologban veszít, akkor az nyilván nem. De ez egy olyan dolog, ami az életnek a része, hogy hol plusz az előjel, hol mínusz az előjel. Hát most szerintem ez így van rendjén, mert így a végére egy olyan egyensúly alakulhat ki, akár heteket nézve is. meg akár az ember egészét, hogyha visszatekintek, majd mit tudom én 85 éves koromban emélem, megélem, megérem, hogy vélemben leszek, és lesz egy orbitáli, orbitális nagy stúdióm, és akkor ott behívom az ulokákat, hogy na, akkor most együtt tologassuk Aha. a potmétereket, tehát nyilván... Azt próbáltad a műsor elején is úgy, hogy próbáltad. Tehát nyilván az ember hogy visszatekint, és akkor úgy elégedetten szeretnék hátradőlni. Uh -huh. Azért, mit tudom én, legalább 75 után. Egyébként talán nem titkot árulok el a hallgatóknak, hogy amikor egyeztettük a vendégeinkkel, hogy hány akkor is tudnak eljönni, és elfogadják a meghívásunkat, akkor Moszi volt az, aki egy kicsit úgy le is fagyasztott engem egy pillanatra, de örömmel vettem a dolgot. is azt mondta, hogy egy pillanat, a feleségem dolgozik, és nálam lesz a gyerek, végig kell gondolnom, Él. hogy van-e ez órája vagy edzése, és Szaf. el tudok-e jönni. És akkor úgy... szép játék. Igen, <gül> <gül> <gül> hát ezzel gondolkodtam, hogy ez mennyire tök jó, és az a munka, amit te végzel, az egyfajta kötetlen munkaidővel jár, de mégis, hogy ebben ez így, ilyen módon a ti életetekben Hát igen, mivel úgy, úgy, igen, úgy van, mivel a kollégám a Szilágyi Pisti, a Szekpistinek hívja soken, vagy úgy is, úgy, úgy ismeri. Becéni. Igen, a Szekpisti. Szegpist. Vele csináljuk ezt a stúdiót, és ugye az van, hogy iszonyatos szervezői munkát igénye, ugye sok a megrendelő, hála Istennek, és akkor tényleg az kilogisztikázni, ma én megyek a gyerekért, holnap ő megy a gyerekért, jó, akkor, oké, te ma leszel fél háromig, jó, akkor én fél háromtól veszem át, és akkor nekünk muszáj megtervezni mindent előre, mert a múlt évben sok minden alakult, mind a két családban, náluk is, meg nálunk is. A feleségek, ugye, máshol kezdtek el, pluszba dolgozni, meg mit tudom. Én, és iszonyatosan nehéz volt átállni arra, hogy mi szinkronba tudjuk a családi programokat hozni vagy a stúdiót a családi programokkal. Nyilván ugye a, a családi programok uh -huh. ilyen szemben kötöttek, most a, a gyereknek a szófés óráját, nem tudom már csoportos csoportos óra, mm. tehát muszáj neki elmenni, most anyukája dolgozik a rádióval, akkor tessék úgy alakítani, hogy jó legyen. Tehát mindent mindent meg lehet egyébként, a jó életmecsnek szerintem jó kell tudni szervezni a dolgokat, és akkor tök jógurul végig. Az egész az ember részese vesz, aztán hoppá, itt a két hónap el is telt. Ugye hogy ezeket a pici apró vagy nagyobb meccseket meg lehet nyerni, de lehet veszíteni is. Hogy van egy, elvileg egy olyan mondás, hogy ha meg akarsz tanulni, nyerni, akkor meg kell tanulnod azt, hogy miért veszítesz. Akár sportemberként, magánemberként, apaként. Ti tapasztaltatok ezzel kapcsolatban valami konkrét dolgot, vagy hoztok-e valami mintát, ami segített ezeket a helyzeteket át? élni. Hiszen talán uh, ez az, amit itt Laci említetted a, a nagyszülőjágat, hogy sokszor az ember nagyon egyszerű és okos, józan paraszti gondolkodást tud magával átörökíteni ebbe a mai világba, és sokszor ez előrébb visz, mint hogyha bonyolultan nyúlunk egy-egy kérdéshez. Szerintem egyébként az a legjobb, hogyha az ember a szüleire visszatekintve nekem nem élnek a szüleim, sajnos, de ha az ember hogy az ő életútjukat meg az ő azért jó sokáig voltak velünk, mondjuk lehettek volna még, de hát most neki, nekik ez így, ez így alakult, hamarabb kellett nekik menni, de mint ahogy az ember szeretné, nyilván örökké szeretni, hogy vele legyenek, de hát ez nyilván nekünk is egyszer fő kell állni innen az asztalata, aztán menni, de hát ez ettől szép, és ugye ha az ember abból tanul, hogyha ilyenkor a felnőtt feje visszatekint azokra a szituációkra, és átértékeli, amik történtek vele, akár jó dolgok, akár amikor rossz dolgok, inkább én a rosszakat emelném ki, esetleg a szüleiknek olyan megnyilvánulása, vagy egy helyzet nem lekezelése, azért az ember máshogy felnőttem, más, máshogy tekint vissza, hogy akkor lehet, hogy apám hibázott, vagy lehet, hogy azt anyám nem jól csinálta, akkor vagy ők ketten nem csináltak valamit jól, és azért ez ezekből, ha az ember tanul, akkor ezt igyekszik a saját életében, ahogy megjelennek ezek, mert egyébként szerintem van párhuzam, és Előbb-utóbb felbukkannak, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nálam ezek azért felbukkannak azok a hiba lehetőségek, amik, amiket ők esetleg nem jól le, és na, akkor kell ugorjon, hogy hoppá, ezt... Ők nem jól csinálták, én ezt megpróbálom máshogy csinálni. De tudatosan odafigyeltek erre, hogy odafigyelünk erre, vagy egyszerűen tényleg hozzuk <coughs> ezt a följön. mintát, hogy úgy, így volt tényleg a mi családunkban, is, és, és akkor ez hát ha így Igen, működik. nekem ez följön. Vagy pedig tudatosan az ember, tényleg, ha már megint a sporthoz kanyarodunk vissza, hogy igenis elemezni kell egy-egy szituációt, és hogyha az egy családunk belüli rossz döntés, jó döntés, egy elvesztett meccs, mert hiába uh -huh. akartam a gyereknek, mondani, hogy nem engedem el a babuliba és hogy tényleg elmegy, számos ilyen apró dolgot lehetne az életben mesélni, akkor ott csak elgondolkodik az ember azon, hogy mit csinált jól, mit csinálhatna jobban, vagy ez tényleg egy elvesztett meccse, vagy inkább egy lehetőség. A legbaleste UF-elnőr is vagy, úgyhogy nekem könnyű. Hát Lehet, hogy most egy kicsit kilógott a családi életünket, én nem becsnek fogom fel, mert a uh -huh. becsnek a végén el kell dőlnie valahhoz. Hát tudod, ő a, kivonja magát, uefa mondom. uf UEFA-nőként. Te, te, te inkább a játékvezetői szempontokat veszed figyelembe. Nem, hanem, hanem a, a gyereknevelés annak egy win-win folyamatnak kell lennie, mindenki Ez. tanul belőle. Uh -huh. És a végén nincs olyan, hogy most ezen a héten apa uh -huh. a másik héten, meg a nem a végén a, a, nyer mindenki, hogy egy olyan gyermek lett felnőtt, aki hasznos a társadalomnak, nekünk sok örömet okoz, és ebbe lehet, hogy kis meccsek vannak, uh -huh. de az egész azt szerintem a végén Félben már inkább. A vereség a vereségre A vereség nem mindig rossz, abból lehet építeni. Tehát... Abból kell tanulni, nyilván. Abból kell tanulni. Én most lekopogom, nálunk még olyan nagyon nagy harcok az életben nem voltak, hát lehet, hogy még kicsik a gyerekek, bár... Vagy a feleséged nagyon jól áll ez a nevelési kérdéshez, Nagyon egyébként szuperül nagyon jól áll hozzá, jó áll, meg ez csapatmunka. Csapat. Tehát hogy Na, csapat. azért nyilván a, a szülők is beszélnek egymással, hogy most mi a helyzet. A, az anyuk valamikor többet tud kiszedni belőlük, mint én nyilván, és akkor ezt valahol értékelni kell, tehát Olvastam azt valahol, hogy azt mondták, hogy a, a család nem az a hely, ahol valakinek igaza van. És most balás hozzá kapcsolódva, hogy szerinted nem meccs, ugye maga a családi élet, hogy ti családban, gyerekkel, vagy az egész család vonatkozásában megéltek olyan szituációkat, ahol mindenki pakarjátok, hogy valakinek most igaza legyen, vagy egy kicsit ebben tudjátok alkalmazni a munkátok során is, kicsit joviális és ilyen hát, menedzseri. Én alapvetően vagyok. kompromisszumkész ember uh -huh. vagyok, és igyekszem elkerülni a nagy ütközéseket, vagy megelőzni azokat. Hát ezt talán a következetességből adódik általában ez a fajta, Igen. lehet, hogy az inkább a papaszeretném, hogy uh -huh. a Igen, nagy kilengésen ide, ide próbálnék én kijukarni, hogy próbálom kiszedni belőletet. Szeretnék időpontot kérni. <laughs> Apaként, Laca, tök jó helyen keresgéled azt, amire én szeretnék így rátérni, hogy azt a fajta apa szerepet, azt miben gyakoroljátok, ott van, hogy ti miben látjátok. Valázs itt hogy persze a kompromisszumkérség, az meg kell, hogy legyen egy családon belül, de mégis hát mégiscsak vannak azok a fajta szerepek, is, itt nem tudom megint nem elmondani, hogy ezek hozott minták a ti életetekben. Abszolút. Vagy hát, újszerű hát, dolgok, hát, amiket fel is... Az jutott még itt eszembe erről a mintáról, hogy ez kétségtelenül így vagy, hogy minta, tehát a minta az minden, mindent meghatároz. A mintához persze a viszonyod az nem mindig egyértelmű. Valamikor a pozitívat megéled tudatosan, hogy az pozitív és alkalmazott, de valamikor pontosan, amit te is mondtad, hogy Moszi, hogy valamikor pedig a negatív példa mondja azt benned belső hangként, hogy de akkor ezt én nekem másképp kell csinálnom, de a igen. minta mindenképpen ott van. Az ott. Viszont az biztos, hogy részre hogy vegyük, hogy mi az a generáció vagyunk valószínűleg mind a hárman, hogy mi éltünk régen, meg élünk ma, és régen a minta, az persze alapjaiban nagyon hasonló volt egy mai mintához, de olyan szinten felgyorsult életet élünk ma ahhoz képest, amit akkor mi tapasztaltunk mintaként, hogy néha egészen lehetetlen azt a mintát átültetni ebbe a társadalmi Konkret, konkrét, Konkrétan, hát, Lesz, amire gondolsz? Akik? Most nem, nem gondoltam se, de akkor hmm. próbálok gondolni. Tehát az a fajta. Lassú, hát eleve az a férfiakkal való, vagy a férfiakkal szemben támasztott társadalmi elvárások teljesen megváltoztak. Hát, hát már két generációval ezelőtt teljesen más volt az apa szerep. Tehát olyan szinten, hogy még lehet, hogy magázódtak a gyerekkel. Igen, két jó, generációval. Az vidéken. Hát, miről idéken. beszélünk? Hát, Nagyon nehéz, hogy akkor az a minta mennyire változott meg az apám által, a, mondjuk az én nagyapám mintája, Apám, hogy ő átváltoztatta, és ahhoz képest én megint mennyire át kell, hogy szabja, mert hiszen manapság már a teljesen mások. Tehát emocionális hozzáállása egy férfinak abszolút felértékelődött egy gyereknevelés kapcsán mm -hmm. is, szerintem. Ahhoz képest, mint ami akár egy-két generáció ezzőt volt. Én ezt gondolom. Talán akkor is meg volt, csak más. Hát a más volt a kifejezési eszköz. Mert nem gondolom, persze, egyetértek. Nyugodtan, azt előtte van, még valami történt. Én csak annyit akartam, hogy változik közöttünk a világ technológiai szempontból is, és ahhoz gyorsabban kell alkalmazkodni, adaptálódni. Tehát én emlékszem, hogy amikor én még gyerek voltam, akkor a csekető volt hétfőn egyedül, aztán nem volt más tévé most, ugye? Cseh. Cseh volt. A az, az meg a, a román. Az ő a, a bicikli foci az... Az A, a poszpiscintás. <gül> <gül> <A persze. Az gül> ez neked és is akkor megvolt. Meg, meg, meg. És most már azért más helyzet, és a pörög a világ, sokkal több információt kapnak, ahhoz neked is alkalmazkodnod kell, hogy olyat szűrj meg, ami lefelé még. Ez, meg... ez kulcsjelző, tehát az a kompromisszokiség, az alkalmazkodási ilyen. képesség, ezt gondolom, hogy a mai apában egy ilyen alapkövetelmény. Igen, én meg azt gondolom erről, hogy régen sokkal élesebb volt a határa, a családon belül betöltött funkciója egy nőnek, meg egy férfinak sokkal. Mindig az apa, apa volt a család, fenntartó apa volt a izé, tehát a legtöbb helyen nyilván, és most nem a hihetetlen, mit Most valamilyen erődógot mutattam, mert ezt nem üzlet, lehet. Üzlet, hallják, üzlet asszonyokról beszek, aki mit akkor is már divattervező volt, Igen, meg izé. De hogy ugye a, a társadalom nagy többsége az nyilván az volt, hogy sokkal élesebb volt a határ, és akkor de mosogattál, a hát egyért, gyereket neveltél, nem? apuka meghozta a fizetést, és akkor ennyi. Én szerintem nem vett ki annyi részt a gyereknevelésből, kevesebbet volt velük akármi, nem beszélve arról, hogy nagyon sok olyan család volt, hogyha még régebbre visszamegyünk, hogy ugye házszartásban volt az asszony, és akkor a, a apa megintézte a dolgokat. Szerintem ez most nyilván ez a gyorsulása abszolút egyetértek, hogy és még hova fog, tehát már a gyerekeink olyan szinten vannak felgyorsulva, nem bírnak kivárni egy hogy végig. Megy, apa miért nem szó, Hát azért nem szó, mert várd már meg, amíg legalább azt átmásolod, vagy miért, azért nem tudod megnézni, hogy nem másoltad még. Hát miért ilyen lassú? Hát ez a leggyorsabb pendrive, amit beteszel a izébe. Nem uh -huh. tudok gyorsabbat, mert itt tartottak. nekik. már ilyen alap dolgok, ami, ami nekünk, fú, hú, de hú, de, már itt van ezen, és akkor ezzel egy egész ja. film van. Tehát ezt azért megértük mindannyian, hogy a miniaturizálás. Na, és Aha. ugye er, visszatérve arra, hogy szerintem a mostani modern családmodellbe azért ezek az éles határvonalak, ezek, ezek azért sokkal több ponton, vagy nem is tudom, ez a két egymástól távol, de sokkal több ponton kapcsolódik, és sokkal több ponton van átjárás a kettő között. Úgy, mint gyereknevelés, vagy az eltöltött hasznos mm -hmm. idő, meg, meg az összes olyan dolog. Tehát az ember, hogyha akar, akkor kitud. tud. Nekem a lányom, amúgy a barátnőm is. Egyébként vagy, vagy hát, barát, de úgy vagyunk barátok, hogy ilyen nagyon, ilyen kis tettestársak vagyunk bizonyos dolgokban, amiket ugye elkövetünk, de aranyos cuki dolgok. Tehát, mm -hmm. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis volt itt. A... Még, még az eszembe, hogy Szoktam ezt is mondani, hogy ez az élményadás, tehát hogy mondjuk nyaralás szempontjából, ha vizsgáljuk a kérdést, nekem megvoltak a fokozataim, tehát amikor anyámékkal elmentem először mondjuk mezőkövesdre, a Zsóri fürdőbe, az egy élmény. Utána amikor a elme trabanta, elmentem nem? a Trabanthoz vagy Zemplénszka, mit tudom, Siravára, az volt Ott a, is a nem level 2, vagy a ba Balaton utána mm -hmm. tudtam mindig építeni, építeni és amikor még tudom én 15. nyaralásra eljutottunk a tengerpartra, Bulgáriába, mm -hmm. akkor az is még egy ilyen élmény mm -hmm. volt, és akkor nézzem az én gyerekeimet, mondjuk nyitunk egy Balatonnal mm -hmm. oké, meg nyitunk egy bulgár repülős útta, amikor... <gül> ja, hát <gül> a, a, a, és akkor azt mondom, hogy hova, hogy hova tudunk felülni, és akkor lehet erre azt mondani, hát majd nekik az lesz az élmény, hogy a holdra mennek, meg nem tudom én mit, de de azért értjük, hogy innen nagyon sok lépcső kimaradt. Én Én folytassuk tovább innen a beszélgetést. Apamonta.hu Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 Campus Rádió Az FM90 Campus Rádió Apamonta.hu című műsorának mai adásában három édesapa vendégünk. Makrai Balázs, Pál László és Moszi Sándor. Laca, egy olyan dologgal fejeztük be az előző rész, ami az élményről szólt. Szerintetek értékeljük-e vagy értékelik-e a a mai gyerekek azt, amit kapnak, ha már ezt most fölhoztad hiszen valóban így van, hogy a közösen tanít itt körbenézek, hasonló korúak vagyunk, hogy a mi gyerekkorunkban nagyon tudtuk ezeket értékelni, tudtuk a zsúri fürdőt, ma pedig annyira nyitott a világ, annyira sok lehetőségük van, hogy a mi gyerekének hiába mondjuk, hogy nem lehetett a határon átmenni, vagy csak engedélye mm. vagy ezt lehetett, ezt nem lehetett. Ma azt, hogy valamit nem lehet, azt a mai kor gyermek olyan nehezen éli meg, hogy ebben Mit tudtok ti, édesapák, akár a határozottságotokkal, a következetességetekkel, a hozzáállásotokkal segíteni nekik? Hiszen itt fiúgyerek, lánygyerek is van mindkét oldalon. Hát én azt látom itt az elmúlt időszakban, hogy. és ennek nagyon örülök. Hogy a, az én két gyerekemnek legértékesebb karácsony ajándék ezelőtt, két évvel, meg most is, hogy a végén megtaláltak egy, egy utazást, ami a közös utazásunk. Tehát, hogy volt ott más köszönöm. is nyiva a fa ez alatt, jó. de akkor látni kellett volna őket. Tehát akkor annyira mm. összenéztünk a feleségemmel, hogy na igen, akkor ezt elébe talált. És ez azt jelenti nekünk azért visszacsatolás, hogy visszajelzés, hogy akkor, hogy, hogy eddig olyan nagy hibát nem vétettünk, mm -hmm. meg akkor úgy tűnik, hogy ez a család működik, és tudjuk értékelni egymást, meg a, a hozott minta is működik, meg az értékek rendben vannak. Nyilván a példát kell adni, ehhez azért én önkritikát is gyakorlok, mert én se vagyok otthon annyit, mint amennyit én szeretné vagy szerintem nekik is szükségük lenne rám, de valahogy úgy meg tudjuk oldani, hogy nagy hátrány ebből ne legyen, és a hétvégén na, nekünk is vannak ilyen fiús programjaink, mert a meccsekre azért anyát otthon hagyjuk és megyünk, vagy van egy-két ilyen dolog, amikor az ember szeretné ezt ilyen szempontból is kárpotolni őket, vagy, vagy még jobban erősíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az élmény, mindenkinek csak javaslom, hogy ahogy azt próbálják együtt, és az igyék el, hogy a gyerekek nagyon örülnek neki. Nálatok, Többieknek. A gyerekek egyébként működnek, tehát tényleg az van mondjuk a karácsonyfes példánál Nem? maradva, hogy Luki, a fiam, ő, ő például abszolút a legkisebb műtyűröknek szokott a legjobban ő, tehát ez mindig... mindig... Ő hány éves? Kilenc, kilenc uh -huh. most volt kilenc. Lucika most lesz 11. Mm -hmm. Úgyhogy ilyen szempontból az Még hogy azért... nincsenek becenevek a családba, látod? Laca? Ja, hát Ugye? Luki, ő, főnök. ő főnök? főnök. Én őt főnök azon a 90-szerző főnök, amikor, amikor rászolgok, akkor Luki. De egyébként főnök. A, de a, ez a Lux Sky-ből keresemlik. Hogynek lesz? Wow. De, ő, oh. Még egy Star Wars falna studióban. Lukács, Lukács. Értjük, mire? Luki, Luk, nem... Luk, luk, luk, luk, luk. Minden esetre jól hangzik ez. Nyuszika meg nyuszika, hát az nem kérdés. <gül> <gül> nyuszika is főnök náluk, így van. Tényleg, a legapróbb dolgoknak, de ezt tudom is, tehát például most a sláger ilyen Márka nélkül volt, ilyen ezek a kis izész 200 uh -huh. forintos figurák, ami <gül> <Igen, azoknak gül> azt imádta legjobb a legjobban esküszak, tehát, hogy ez így teljesen rendben van, működik a gyerek, tehát értékeli a kicsit, ugyanúgy, ahogy kell, csak, csak <gül> hát azért igen, nehéz, tehát az, az Te... is élmény, hogyha úgy töltesz időt vele, hogy nem elutaztok, hanem gyerünk itt egy társas játék, és ezt nagyon sokáig nem csinálhattuk, és most a legjobb. éreztük mm. rá, hogy az elmúlt egy évben mm. azért volt olyan, amikor na, akkor neki magunkat a feleségünkkel, ha csináljuk, akkor imádták, Ti és most már van amikor amikor, hány évesek vagytok most? Már Balázs, vagy a gyerekek? De Balázs is eldekel. 14 és 12, és akkor utána már hoztaki ki vagának, hogy vagába hogy na akkor gyerünk itthon mindenki, akkor játszunk, és ez is működik. igen, a társas játék az nagyon jó, azt mi is most fedeztük fel, mert ugye a lányom 11 éves, és az most már az activity egész jól lehet nyomulni, mert nem az az alap activity, az a first activity volt egy olyanunk is, de hát az annyira na hát nyilván azt, az nagyon bézik volt, itt, itt már ez, ez szerintem sokkal jobb, és érdekes, mi is felfeleztük ezt a társasjátékot, meg érdekes, hogy nálunk például azok a dolgok, amikor együtt vagyunk egy ilyen szombati napon, és mondjuk az úgy nap, mert hogy Kolnya éppen, mint ahogy mondtam, hétvégén mondjuk oda van, és egész nap együtt vagyunk. Nálunk például az érdekes, hogy azok a dolgok jöttek be játéknak, ami nyilván úgy ketten társasozni nem olyan érdekes, mint hárman, mert azért úgy van azért más, de amit mondjuk saját kézzel csinálunk. Tehát uh -huh. saját kézzel kupakokból, hurkapálcából ilyen műanyagpisztolyal csináltunk egy kis kocsita, nem tudom én a barbiknak. nem mondott, hogy erre van időt, hogy akkor most az embernek arra van ideje, amire, amire akarja, én otthon, azt gondolom. Tehát nekem... De most ilyen otthon meglévő dolgokból, otthon belek, meg... kitaláltuk, és a torinban leszedjük onnan... a kupakokat, amit mm -hmm. most csináltunk. És azóta is, hogyha összepakolgatja ezeket a lolbabákat, akkor mm -hmm. abba teszi bele, mm -hmm. és az, az elé be van fogva egy ilyen rettenet unikornis, vagy valami nemzet. A tudományunknak nem akkor jelezhetjük, hogyha bármilyen <coughs> ötletet lát, akkor e-mailben el például megcsináljuk. Vagy most például ilyen tehetséggondozáson vesz részt. A suliba és összeraktunk együtt egy Empire State building kinéztem netről a sablont, uh -huh. egy ilyen, mit tudom én, 40 centi magas a Empire State Building, és akkor bevitte, a suliba kifestette, de a tanárnő jelezte, hogy hát ez kevés lesz. Mondtam, hogy jó, akkor kitalál valamit, és ilyen 1 centiszer, 2 centis sablonokat csináltam kartonpapírból, azokat egymásra raktam, négy réteget, de a, úgy, hogy a, a, az alja hosszabb volt, a teteje meg csak fele, és ebből kettőt-kettőt, és mindegy kész volt egy kis kocsi. És csináltunk utat, forgalom van körülötte, fák vannak ugyanígy papírból, meg minden, és együtt megcsináltuk. Jó, figyelj, gyere, bárj, bárj, mutatok majd bárj, mutatok bárj, bárj, bárj, bárj, bárj, bárj, bárj, bárj, majd ő. Őrület, őrület, és az kitivel, órákon át. De át nem valami zene az jó, zene jó. Várjál, én fejből mesélek, de jó. Fejből mesélek, bocsánat. Okay. Tehát azért nem tudom, én bele tudok szaladni ilyenbe. De egyébként ilyen vagyok a munkámba is, hogy a legutóbb, mert ugye nyilván a mi munkánk az azon van, hogy mennyire tudsz elveszni a részletekben, nyilván egy egészséges mértékig, de muszáj, mert különben nem lesz az a végeredmény, meg az a minőség, amit... És mondta a feleségem, hogy úristen, hogy tuti, órákon. És hány hányik csinál? Ezt. Hát mondom, nem tudom, leültünk háromkor, azt este nyolcig ezt. De aztán mit tudom én, közben. Kreativitás, a túlélés zálog. Hát egyébként. Egy kicsit más téma felét, mégiscsak az apamonta.hu műsor kapcsán muszáj ezt a kérdést valahogy körbejárnunk, hogy anyává válni az egy, ugye szokták mondani, egy különleges élmény, de azt is el szoktuk mondani talán, hogy valamit az ember Elveszít egyfajta függetlenséget, és amikor anyává válik egy nő, akkor mindenki mástól független individumként már nem tud működni, hiszen ott van az a gyermek. Ha az csak egy, ha kettő, három, de más ember lesz. Az anya kilenc hónapig ezt megéli, vagy éppen nyilván, aki örökbe fogad babát, az más módon éli meg. Az apák esetében szerintetek ez hogy van, vagy ti személyesen hogy éltétek meg ezt az apává válás élményét? Hiszen ez most nem konkrétan csak arra gondolok, hogy jaj, ott van a pici baba a kezedben, hanem nyilván erre a folyamatra is, meg a felismerésre, amire mi anyák is rádöbbenünk, amikor már bizony a megszületése után. Ott van ez a pici baba. Nem akkor vársz teljesé? Tehát, hogy okay. van vagy, egy, vagy egy házasság, yeah. szeretitek egymást, azzal vársz szerintem teljesé. Mm -hmm. Tehát uh, nyilván abban a pillanatban más a felelősség, más az életed az érzelmi világon is, minden más. De ez így jó, meg így, így lett. Mm kerek egész, nem tudom. Vesztő. Hát igen, és arra az a kilenc hónap, amíg ugye a, a, az ember szeretett párja kihordja a szíve alatt a gyereket, szerintem nem lehet ki. Tehát az a kilenc hónap az nem készít fel arra uh -huh. senkit szerintem, hogy amikor megszületik, és ott tartod a kezedben, és lélegzik, sír, uh -huh. mennek előre így a napok, uh -huh. hetek, hónapok, ezt egyszer csak rádöbbensz, hogy fúristen, mibe vagyok én benne, mm. de hogy ez milyen tök jó egyébként az összes nehézségével együtt. És tényleg nekem is érdekes, hogy csak ismételni tudom ezt a dolgot, hogy arra döbbensz rá, ami a legfontosabb, hogy milyen üres volt enélkül eddig. Mm -hmm. Vagy hogyha most ezt levennéd belőle, akkor mi maradna semmi. Mm. Tehát, hogy itt pontosan ugyanazt adta hozzá azt a dolgot, ami. És nyilván nekem egy gyerekem van, egyébként egy ideig szerettünk volna a másodikat is, de aztán nem úgy jöttek össze a dolgok, meg nem úgy adta az élet de nem tudom, hogy egy második gyerek még mit váltott volna ki belőlem vagy ez ugye ti mind a ketten dupláztatok, hogy a második gyerek az vajon mit tesz rá, nem tudom ezt most én tőletek kérdezem egyébként típ karácsony körül mondta érzésben mit mondta egy édesapa, most tudom ilyen műsorban hogy egy férfivel, ami legcsodálatosabb dolog történhet az az, hogy apává válik és sablonos mondatnak mégsem tűnik, noha nagyon érzelmekkel teli történet, hogy Laca Nekem erről az jutott eszembe, hogy egyébként biztos vagyok benne, hogy hormonálisan is változik a férfi is. Mm. Furcsa ez, de szerintem vannak erre kutatások, Igen. hogy az apaság hormonálisan. Mert, mert a érzelmessége szerintem meg, megváltozik. Tehát, igen, eddig a barvis filmeken nem sírtál most. Meg, e? igen. Igen? Tehát, hogy de most sem, nem érzünk. Én konkrétan elmegyünk a moziba, most, ó, ugye most jó, nagyon de... kiteregetek, de elmegyünk a moziba, ba, megnézzünk né? Né? egy ilyen dzsungelkönyvét, hogy valamit tudom, ilyen is. És én konkrétan betok sírni, érted? Jön a zene, ömlik, és akkor valami történik. de ez csak azóta, igaz? Hogy a francba, és akkor érzem, hogy a lányod van, igaz? Igen, igen, igen, abban a gombócot, megfogom a kezét, és akkor nézik együtt a filmet, és valami, valami ilyen, ilyen határtalan élmény ez. Tehát ami, be, be, amihez be, be semmilyen bele, fogható. Beleéled magad, akár a, lá, a lányod szemszögébe is. Nem tudom. Ez az egyik, jut, de a másik meg az, hogy a férfi-nő összehasonlításban, ugye sokszor előjön ez, hogy a figyelem megosztásnak a képesség. És én, én ebből biztos vagyok, a nők ebből, ebben uh -huh. sokkal jobbak és A férfinak az kell, például, hogyha már kérdezett, hogy a két gyerek, uh -huh. hogy én abszolút nem vagyok, hogy én egy dologra tudok koncentrálni. Tehát, hogyha én apa vagyok, akkor apa vagyok. Tehát, uh -huh. hogy van egy kapcsoló, pitty, átkapcsolom, és abba, a pillanatban, hogy bejön az első telefonhívás, uh -huh. amit kénytelen vagyok felvenni, már nem vagyok apa. Uh -huh. Uh -huh. És ez szerintem ez egy tök nehéz feladat egy férfinak ebből a dologban. Mert akkor tényleg én, én hogyha apa vagyok, 100%-osan apa akarok lenni. És akkor arra koncentrálok, amit vele csinálok, de azt akkor nagyon. Vagyis megpróbálsz jelen lenni nagyon abban, amit ott akkor a Igen, mert, mert akkor az beszippant uh -huh. természetesen, és akkor vagy kikapcsolva a is, és akkor kész. Uh -huh. de ez előfordulná légy... állat, tehát Abszolút, van. abszolút. Uh -huh. Tehát hétvégén ez van. Uh -huh. És ez, ez a két gyerek relációjában is egy skill, tehát az, uh -huh. hogy, az hogy a kettő közötti figyelem megosztás, uh -huh. azt, azt nyilván meg kell tanulni. Mert a férfinak ez, ez nem, hogy mondjam, kis olyan, Igen, szerintem. jön, szerintem. Nem? legnehezebb. De mondjátok, hogyha nem így van. Mert... De így van, így van. A nő ne azt kell simán az, hogy, hogy mind a kettőre úgy figyeljél, ahogy, ahogy megérdemli, meg nem szabad, hogy mondjam, ami a mélyelegenet, oda kell rakni mindent. Igen. Igen. Akkor oda kell figyelni. Uh -huh. Itt a Latszánál és Balázs nálatok két-két gyerek van. Ez, amit most felhoztatok, hogy, hogy oda kell figyelni mind a kettőre ezt ti magatok teszitek, vagy azért ebben a feleséggel egyeztetve történnek azért ezek a dolgok, hiszen néha meg lehet osztani ezeket a szerepeket, feladatokat, vagy egyszerelni nagyon is fontosnak érzitek ezt a direkt figyelmet, amit talán minden gyerek igényel. Ez csapatmunka? Uh -huh. a csapatmunka de ezt érezni, hát ismerjük már annyira a párunkat, hogy tudjuk, hogy kinek milyen rezzülésére, hogy reagál. Ez, én úgy érzem, hogy most lekopogom, ez már úgy, ahogy megy és beállt. Megint egy csak egy sportból vett ilyen idézettel próbálnék, hogy, hogy van talán a kosárlabdában szokták mondani hogy mozogj, úgy, hogy lásson a labda. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem passzolnak, hanem mozogj úgy, hogy lásson a labda. hogy Nagyon sok családban azért panaszkodnak a nők arra, hogy hát nem csinálja a férfi, és akkor persze, hát ha mondanád, akkor csinálnám, mondja erre. Tehát, hogy ebben a gyerekekkel való viszonyban is, amikor ugye most ilyen 9-11-14 éves gyerekekről beszélünk itt a ti esetetekben, néha elvonulnak számítógép, ezt-azt ezt játszani, hogy tudtok úgy mozogni otthon akkor, hogy felveszitek velük a szállat kapcsolatot, mert itt elég jó példákat mondtatok, hogy ebbe esetleg valami konkrét olyan. És simán leülök vele Könném. játszani. Neki, hogy hogy kell ezt jól csinálni, amikor mondjuk ő éppen a telefonját, vagy a számítógépét Én partner vagyok, szerintem a partnerség, ami a véleményem szerint, hogy... Ami, ami a férfiaknak ez könnyen megy. Ez könnyen. a digitális figyelmet. <gül> kód a... De konkrétan, tehát ilyenkor sport rendezvényre elhívni, vagy máshova, vagy leültök dumálni vele, tehát mi az, ami könnyen megy így egy apukának, hiszen az anyuka az talán minden nap rágja a gyerek fülét, ezzel, azzal, amazzal. A kizökkentésre gondolsz, amikor a beszipantja őket a kockaság? Persze, kockaség. igen, igen. igen. Ja. Hát, náluk ez úgy történelmileg úgy alakult ki, hogy nagyon ezek a, nem tudom, ezek a játékok, amik a, azok, be vannak határolva, és ezt ők ugye elfogadtak. Időkoaládban, fél órát lehet, hogy elmondhatom? nem, a bár... hétvégén. Ja, és ott is, is időkoaládban. A uh -huh. telefon az egy netcsebb történet, mert ugye mind a kettőnek van, mind a kettő csapatban játszik uh -huh. ilyen, hogy olyan, az lehet, azonnal ezen, ezen. Azt mondhat, uh -huh. ezen e, <gül> hát azt leállítani, hogy az most tényleg kivel megy. <gül> ott, még nincs. Ott tényleg néha az van, hogy jobban oda kell figyelni, és néha egy kicsit felemelni a hangot, hogy na most már látod, hogy tudom, én fél óránál tovább van a történet, uh -huh. vagy akkor akkora kell lépni. De értik ők ennek az élét, megértik az értelmét is, hogy miattuk van igazából. Mm. Nálunk is szabályok közé van szorítva ez. Főleg a hétvége, amikor lehet akár konzolozni, vagy jobban telefonozni, mm. vagy mit Roblox robloxoznak most ez az új őrület, hogy ilyen játék a játékon belül, mit tudom világ fölcsatlakoznak, és akkor mm. jönnek, mennek mindenféle figurák vőrébe belebújva. De hétköznap csak akkor veheti elő, nálunk például csak amikor minden kész van. Mm. Amíg nem gyakorolt zongorát, nem csinálta meg a leckéjét, addig semmi. És ebben ezt a következetességet inkább ti próbáljátok? Vagy ez közösen ez megy, hogy közös. felességetek is, közös. Közös tehát ez közös megy, dolog. Közös. Hogy van olyan esetleg, amit csak hozzátok köthető? Tehát amiről esetleg, ha 15 év múlva mondjuk a gyerekeitek itt ülnének egy ilyen stúdióba, és megkérdeznék, hogy mi az, ami csak apához tudsz kötni, vagy amit én apától kaptam, és ő tanította. Van-e ilyen? Jó, hát nyilván Van -e én, én szakmailag jó vagyok, mert azért fesztivált szervezni menő, nem? Tehát... Nagyon, szerintem nagyon. Hát szerintem. Itt eléggé hozzám fog kötődni ez a vonal. Hát, hogyha ilyet én is tudok mondani, mert messzi aláírás, csak én nem hozni. Pedig épp most akartam nektek azt mondani, hogy mind a három olyan emberkék vagytok, és nagyon értékes emberek, akik vezetőbeosztásban vagytok, mégis valahogy egy kicsit a háttérből szeretitek mozgatni a szálakat és Lacát is ismerve, balást. ugye most te is egy kicsit, e. <filming> <gess bothered>. ha lehet ilyet mondani, ugye a zenekarok életében a háttérből segíted az ő munkájukat, hogy ez a személyiségetekből fakad, van-e megint nem a mintát akarom mondani, hanem valami, amit szülői ágon hoztok ebben magatokkal, mert ez egyfajta alázatot is jelent legalábbis az én olvasatomban, hiszen látom, hogy mennyit dolgoztok és hogyan, és nem az a cél, hogy frontban ott legyetek, hanem hogy az a dolog elkészüljön, vagy az a fesztivál klasszul lemenjen. Ha mondhatom én, ebbe benne van azért a gén is, uh -huh. Tehát ha a már a apákról beszélünk, azért úgy gondolom, hogy édesapám rengeteget tette ezért a városnak a sportjáért, és ő soha nem volt előtérbe, tehát pedig volt az összes futballcsapat edzője, volt tesnő tanár éveken keresztül, vagy még, még tavaly is az egyetemen, meg egyetemeken. Komoly eredményei is vannak. Én úgy gondolom, hogy ő is, meg én is inkább a feladatot nézzük aztán. Nem feltétlenül szeretne az ember legalábbis magam részéről állandóan a frontvonalban lenni, Hát tudom mi a feladat, azt el kell végezni, és ha megvan, akkor az mindenkinek jó. De az akkor is csapartmunkra. van. Hát, szerintem ez itt természetes, nem? Tehát, hogy az ember nem tolja magát a háttérből, szerintem sokkal intelligensebben lehet így do dolgozni, mint túltolva, meg nyugodtabb. Túl van, van, igen. Hát nagyon sok olyan dolgot csinálsz te is, amiről egyébként, még szinte a kollégáit sem tudnak. Olyan mértékben a háttérből mozgatod egyébként a szálakat, a lehet ilyet mondani, noha egy könnyű hát terület. Igen. A műsor végéhez közeledve még két olyan dolog van, amit szeretnék tőletek megkérdezni. Ugye a mai műsorunk vendégei, Makrai Balázs, Pál László, illetve Moszi Cifra Sándor. A műsor címe az, hogy apa mondta. Csak megpróbálnék tőletek egy-egy olyan történetet kicsikarni, úgyhogy megint mind a hárman felfelé néztek, ami esetleg előbukkan a nagyszülők vagy apai ágról, amire azt mondott, hogy igen, ezt mindig apa mondta. Tehát, hogy egy kicsit segítsék nektek. Nekem apukám volt, aki mindig azt mondta, hogy sose feküd le haraggal. Tehát, hogy bármi történt az életben, és ez olyan érdekes módon megmaradt bennem, hogy ezt így a gyerekeimnek automatikusan adom át, és nem, gondol, nem is gondolkodom rajta, hogy most ez miért van, de ez így kell, hogy legyen, mert ő azt mondta. Van-e ilyen, amit, amit visszatudtok idézni? Biztos vagyok benne. Elég nehéz dolog ez egyébként. Most így gondolkodom itt, de hirtelen édesapám pedagógus volt, annyira nem volt a szavak embere, hogy rám így rám rakjon valamit, uh -huh. hanem igazából ő a tetteivel, vagy, vagy a tanításaival én szerintem a legfontosabb az, hogy ő arra tanított meg, hogy önmagam fedemzem fel azt a dolgot, amit szeretek csinálni. Mert ő világértében, uh -huh. ő, ő karvezető volt, meg akkor még Nógrád is, aztán Benedek uh -huh. általános iskola lett, ő ott volt, világértében ott volt énektalál végig, és akkor ő ott egy normál tagozatos iskolában csinált gyakorlatilag egy zenei tagozatot, kórus volt, Bartók Béla kórus versenyeket nyerte, aranyminősítéseket kapott, mint mm -hmm. Azért aki, aki tudja az, hogy normál meg zenei között mi a különbség, az tudja, hogy ez egy nagy dolog, rengeteg próba, meg munka van benne. És ezt a kitartást, ez biztos, ezt megtanította, hogy fiam, mm -hmm. amit munkát belerak, bármi legyen is az, és a másik az, hogy szeresd azt, amit csinálsz. Mert ha nem szereted azt, amit csinálsz, és úgy érz le egy életed, hogy gyakorlatilag hátrafelé mégy az mindennapos munkától, akkor semmit nem ér az egész. Akkor a végén úgy fogsz ott ülni, hogy pff, ez most minek? Nem, mert nem fogod magad jól érezni, és én nekem a legnagyobb tanítás, így nem tudok hm. olyan dolgot, ami, amit konkrétan mondott volna, vagy hát ezek az ő szavai voltak, amit most elmondtam, de ez nem egy ilyen kis frappáns mondat, inkább tényleg az, hogy, hogy azt csináld, amit szeretsz, azzal foglalkozzál, de aztán azt úgy hogy azt az utolsó leheletig, Igen. az teljesen. Talán ez a mai világban meg érdekes is lehet, hogy felismerjük-e a ebben a nagyon széles szakmai világban vagy palettán, hogy mik a kompetenciái a gyereknek. Tudunk-e neki abban segíteni, hogy tényleg olyan azt találja ehhez. meg, amihez ő igazán ért, amihez jók a képességei, és valóban, hogy olyan dolgot találja, amit szeret is csinálni. Igen, Tehát ő engem tudatosan terelt ebbe az irányba. Egyrészt a klasszikus zenei pályafutásom, mm. hát amit tanultam ugye zenéskolákba, meg aztán Kodályba, de, de aztán utána el, én elindultam a könnyű feléső felé, és ő hagyta, és Igen. inkább azt támogatta, Igen. mert látta, hogy belem sose lesz zongora művész, mert annyira meg nem zongorázok. Jó, de van egy másik vénám, ami egy tök más dolog. Inkább az, hogy ő nagyon jól tudta ezt, hogy hogy mutasson irányt. hogy Ez, ez aztán nyilván persze szerencsés volt, mert ahova ő engem irányított, én ott révbe értem, és gyakorlatilag oda, az betalált. Tehát Szóper. szerintem ez a legnagyobb büszkeség, ha most látja föntről, akkor azt mondja, hogy film, ez nagyon. Ez, edd, eddig ez, ez rendben van. Én így. Hát, az én édesapám sem egy szószátyár ember. Hát ha, ha valamit tőle úgy... Úgy megtanult a, a viselkedéséből, értékrajon nagyon sokszor nemtelen támadások meg sértések, de mindig az volt, hogy ő a világ végéig tisztességes maradt, meg maradt. és ha ő egyenes dereka volt végig, mert ő úgy érezte, hogy ő tisztességes volt, becsületes volt, és mindent megtett az ügy érdekébe, akkor az, az van jól, és ezt az ember megtanulta. Most is érzem azt, hogy csak így magaddal is elszámolni, hogyha az adott szituációban megkérzed magad, hogy mindent megtettél, és azt, amit megtettél, az, az tiszta, a tisztességes volt, akkor igen, akkor, akkor nem kell ezen tovább gondolkozni. De ez egy megvalósítható dolog talán a mai világban Persze, is, tehát persze. Hogy... Fél, nem, nem beszéltük meg, de azt akarom, hogy ilyen frappás legyen, és mivel apám vit diós győmessé, akkor azt mondom, hogy minden meccs Mégis nem Ez ő bőttem. mondta, de ezt tőle kaptam. Úgyhogy. Köszönöm szépen, hogy a mai műsor vendégei voltak, Makrai Balázs, Pál László és Moszi Cifra Sándor. Kedves hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet. Minden vasárnap 11 órakor az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgathatják. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, viszont hallásra további Köszönjük. kellemes Köszönjük rádiózást szépen. kívánunk. Köszönjük. Ez volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt.